Kilenc. Krisz derűsen simította végig a tehén fejét, miközben egy hatalmas lomha árnyék úszott át a mesterséges égen. Hamis felhő, intette magát. Hamis nap. De mindennek dacára kellemes érzés kerítette hatalmába. Úgy tűnt számára, mintha lenge lágy szellő is rebbent volna, bár ezt lehet, hogy csupán képzelte. Új öltözéket viselt, beleértve egy a lábára tökéletesen illeszkedő csizmát. Nem sejtette, honnan eredneke holmik, ám aznap reggelre több tucatnyi doboznyi ruha jelent meg varázsütésre a verandájukon. A földön Elizabeth orvosi kiadásai és a temetés után megcsappantak az anyagi forrásaik, majd kilépett a USM kötelékéből. Ráadásul a bolygó elhagyása sem bizonyult olcsó mulatságnak. Kedvezőbb lett volna, ha csupán ő és a leányai indulnak útnak, de semmi áron sem hagyta volna hátra Alisát. Géni és Emma rajongtak érte. Most már tudta, hogy ez akkor jó döntésnek bizonyult, mert az android nélkül már egyikük sem élne. Körbetekintett, szemügyre vette a gazdaságot, még az állati trágya illata is jól esett a világűrben száguldó, bádok dobozban töltött hónapok után. Számos növény sorakozott, szabályos rendben egy kiterjedt földdarabon, és hosszú fóliasátra kis csoportja oltalmazta az egyik növénykultúrát, a dohányt, vélte Chris. A birtokot kettészelő földút túlsó oldalán egy karámban egy John Wilkins nevű szemüveges férfi tartott lovagló leckéket Emmának és jane póni lovakon. Még onnan is látta mindkettőjük széles mosolyát, ahol éppen tartózkodott. Soha addig nem ültek még lovon a lányok, Chris abban sem volt biztos, hogy életükben láttak-e valaha igazi patást. A tágas pajtában más állatok is kibejárkáltak, köztük meglepően sok kutya, melyek kisebb falkákban kóboroltak a területen, hol játékosan szaladgálva, hol egymás csipkedve és morgolódva. Úgy tűnik, ezen a farmon egy egész kutyás szubkultúra virágzik, gondolta Krisz mosolyogva. Ellentétben egy megpillantott német juhásszal és néhány más a telepek által sétáltatott kutyával, ezek az állatok nem viseltek nyakörvet. A pajta vörösre volt festve, mintha egy régi festményről lépett volna elő. A szénabállák oszlopokban tornyosultak az épület egyik külső falánál, a földúttól mintegy ezer méternyire pedig egy alacsony, egyszintes ház állt, a vörösnek sötéte bárnyalatára festve, Különös, zöld, faspalettákkal. Mozgást hallott balról, megfordult és örömmel pillantotta meg Lexát. A nő sokkal nyugodtabbnak tűnt, mint előtte, és ő maga is derűsebb volt, határozottan jobbkedvű. Talán ezen a nyugodt farmon tett látogatás, ami ezt a sajátos hangulatot árasztotta. Emlékezett rá, hogy gyermekkorában egyszer meglátogatott egy farmot az édesanyjával, aki akkor nem tűnt túlságosan lelkesnek, hogy szabadságot kellett kivennie a látogatás miatt, de ez az emléke csak homályosan derenget felelőtte. Kedves látvány nem igaz? – érdeklődött Lexa, miközben csatlakozott hozzá a kerítés mellett. – Nagyon is – felelte Krisz és ismét gyöngéden megsimította az előtte búlogató tehén fejét, mielőtt az elszaladt, hogy a közeli szénát kezdje rákcsálni. Néha elfelejtem, hogy valójában egy bezárt térben vagyunk, hogy szüntelen, heves viharok vesznek körül bennünket, mutatott a férfi a feje fölé. Pedig itt minden olyan békés tud lenni, suttogta a nő, elmerengő harcol a távolba tekintve. Valóban elképesztő, mondta Krisz, miközben a lány profilját szemlélte. Sok mindenre lehetsz itt, büszke Lexa. A nő elmosolyodott és gyöngét hálával nézett a férfira. Bárcsak teljes mértékben a magaménak mondhatnám az érdemet, de sok ember rengeteg időt áldozott arra, hogy eljussunk oda, ahol most vagyunk, és nem volt mindig könnyű. Az első évek, amikor idekerültem, nagyon nehezek voltak, nagyon küzdelmesek. Azt hiszem ez mindig igazabb terraformálásra, helyeselt Krisz. Amikor iskolába jártam, én is fontolgattam, hogy ezzel a szakterülettel foglalkozom majd egyszer. Tényleg? Csodálkozott a férfira a nő. Nos, úgy harminc másodpercig, kuncogott Krisz. Aztán édesanyám kiegészítette az akkori tudásomat néhány további információval, arról, hogy milyen is ez a valóságban, és őszintén szólva, egyszerűen rettenetesen hangzottak a szavai. – Így elég hamar elvetettem ezt a gondolatot. – Hát, nem mintha a katonaság egy öröm túra lenne, – jegyezte meg a nő. – Igaz, – válaszolta Krisz. Egy pillanatra csenderezkedett rájuk, és a férfi látta, hogy a nő arra vár, hogy a férfi részletesebben kifejtse neki a szolgálatban töltött idejét, de az nem tudta rászánni magát, hogy bármi egyebet mondjon. Krisz nehezen igazodott el saját ezzel kapcsolatos érzéseiben. A lányaid jól érzik magukat, szólalt meg Lexa egy idő múlva, miközben kezével védte szemét a felhők közül előbukkanó, hirtelen megnövekedett digitális fényességű naptól és a karámra tekintett, ahol Jane és Emma nevetgéltek, miközben a póniaik egymás körül forogtak. Őszintén szólva hihetetlen mondta Chris, követve a lány tekintetét. Meglepetésére könnyek szöktek a szemébe. Lexa észrevette, de nem tette szóvá neki. Chris ezt nagyra értékelte. Nem hiszem, hogy valaha is láttam őket ilyen boldognak. Főleg nem azóta, hogy... Semmi gond, vágta rá Lexa sietve. Nem, minden rendben. Mióta az édesanyjuk Elizabeth meghalt. Nem könnyű erről beszélnem, de már nem olyan megterhelő, mint korábban. Annyira boldog lenne, ha így láthatná őket. Biztos vagyok benne, mondta Lexa. A USM-mel kapcsolatban pedig szakadt ki hirtelen Kriszből. Én csak nem igazán beszéltem róla, mióta elhagytam a köteléket. Senkinek sem. Krisz, szólította meg Lexa, és a férfi karjára helyezte a kezét. Tényleg nem szükséges erről beszélned? A férfi lenézett a lány kezére, jó érzés járta át, de mégsem, zavarodottabbnak érezte magát, mint valaha. Egy pillanat múlva a nő visszahúzta a kezét, amit Krisz szintén nagyra értékelt. Nagyon kedves vagy, de arra is ösztönzöl, hogy beszéljek dolgokról, ami eléggé lenyűgöző tulajdonság. Ha ez az egész bányászkolóniás dolog nem jönne össze, akkor terapeuta utának kellene jelentkezned. <gül> nem hiszem, hidd el, ha jobban megismersz, szuper idegesítőnek fogod találni az állandó nyomulásaimat és kérdezősködéseimet. Nehezen tudok elképzelni benned bármit is, ami zavaró lenne, mondta halkan a férfi. A lány elmosolyodott, de nem szólt semmit, és egy rövid ideig, így élvezték a csendet, figyelve a lányokat, ahogy önfeledten kacaráztak lovaglás közben. Emma ásított egy nagyot, majd sunyin körbenézett, nyilván abban reménykedve, hogy senki sem vette észre a fáradtságát. Chris mély vett, majd megszólalt. Édesanyám egy legenda volt a USM-ben. Nagyon szigorúan bánt velem, ezért időnként rendkívül nehéz volt abban a háztartásban felnőni. De valójában soha nem volt kétséges, hogy mit fogok kezdeni az életemmel. Egyszerűen tudomásul vettük, hogy így kell élnünk. A középiskola után azonnal a hadsereghez csatlakoztam. Krisz végighúzta a kezét az arcán. Szörnyű, de egyben csodálatos érzés volt neki erről beszélnie. Lexa nem szólt semmit, de a férfi látta rajta, hogy a lány figyelemmel hallgatja őt. Ami rendjén is volt felnőtt élete során az emberek gyakran kérdezős a USM-nél töltött időszakáról, és ő rendre csalódást okozott nekik. Egyszer ő és Elizabeth egy vacsora partin ültek, és valamelyik ittas féri megkérdezte tőle, hány ember tölt meg a pályafutása során, mire ő csupán mosolygott és bólintott, érezve, ahogy felesége újai karjára fonódnak. Néma könyörgés volt ez, ahogy ne bántsa azt a sötét elmélyű alakot. Eleinte teljesen lelkes voltam, folytatta Krisz. A tekintete a lányain időzött, de elméje a múltba röpítette, melynek oly sok mozzanatára még most is kristálytisztán emlékezett. Még azokra a dolgokra is, amelyeket jobb lett volna örökre eltemetnie. Azt mondtam magamnak, hogy soha nem hagyom magam befolyásolni az esztelen propagandától, és őszintén hittem a küldetésben. Annyi év után, hogy a vállalatok lábbal tiporták az emberi jogokat, és a hasznot minden más szempont fölé helyezték, a USM filozófiája egyszerűen értelmet nyert akkor. Vissza az alapokhoz. Közösség, család, jog, hagyomány, rend. Ezek azok a fogalmak, amelyeket anyám szüntelenül hangsúlyozott, és ez egyszerűen, Helyesnek tűnt. Lexa figyelmesen hallgatta. Már nem is a lányokra sandított. Krisznek szentelte minden figyelmét. Néhány része nem volt felemelő. Nem szeretek embereknek fájdalmat okozni. Soha nem is szerettem. De néha olyan helyzetekbe kerültem, ahol muszáj volt, a saját biztonságom érdekében, de ami még fontosabb, hogy megvédjem a katonatársaimat. Soha nem lőttem először. Soha, de ha egyszer elkezdődött a harc, én csak nagyon-nagyon hatékony voltam benne. Újabb mély lélegzetet vett, elmerülve az emlékekben, melyek fizikai fájdalmat okoztak neki, a gyomra görcsbe rándult. Az emlékeket elűzte gondolataiból, és ismét legsza tekintetére összpontosított. Aztán, ahogy múlt az idő, egyre nehezebbé és nehezebbé vált. Melyik része? kérdezte Lexa halkan. Az egész, felelte Krisz egy pillanatnyi szünet után. Azt hiszem, még mindig hiszek a jó ben de már nem tűnik olyan egyértelműnek, mint 18 éves koromban. Erről a dologról nagyon nehéz beszélnem, és csupán a felszínt kapargatom, de ez több, mint amit eddig bárkinek elmondtam. Ahogy előléptettek, egyre többet láttam a kulisszák mögé. Különösen Elizabeth halála után, és egyszerűen nem tudtam többé aktív részese lenni ennek, érted? Először apának kellett lennem, és minden más ezután már csak másodlagos volt. Értem, mondta Lexa, bár sejtette, hogy valójában nem fogta fel teljesen, hiszen ő is a USM-nek dolgozott, még ha távolról is. Sajnálom, mondta a férfi. Tudom, hogy ez nem hangzana túl jól a feletteseit füleinek. Hagyd abba, nevetett a lány, én csupán egy fogaskerék vagyok a gépezetben. Ezt őszintén kétlem, válaszolta a férfi, és ő is kuncogott. A távolban Jane éppen leereszkedett a lováról, de Emma még mindig teljes energiával vágtázott, valószínűleg egy kicsit jobban öztökélve a szegény kis pónit, mint ahogy kellett volna. Ha a lány elhatározta magát, órákon át képes volt ugyanazt a tevékenységet végezni, míg Krisz el nem tiltotta tőle. Nem egyszer volt már ez egy összeomlás forrása. Ilyenkor sokat vitáztak emmával. Aztán mindig sírás lett a vége. Mi itt-kint a saját kis világunk vagyunk, Krisz, mondta Lexa. Valami olyasmit hoztunk létre, ami időtálónak tűnik. Nem hiszem, hogy ilyesmi létezik bárhol az univerzumban, még a földön sem. Nagyon büszkék vagyunk rá. Kell is, hogy azok legyetek, felelte a férfi, és figyelte, ahogy Jane közelít feléjük, arcán továbbra is széles mosolyjal. Látszott rajta, hogy igyekszik visszafogni magát, de sikertelenül. De ez rengeteg munkát igényel, folytatta Lexa, és megfelelő embereket. Nem mindenki alkalmas arra, hogy itt éljen és dolgozzon, de talán te az lehetnél, aki be tud illeszkedni. Mielőtt Krisz válaszolhatott volna, Jane halló távolságon belőre ért. Kérdőpillantást vetett Lexára, mire az felemelte a szemét, mintha azt akarná mondani, a döntés a te kezedben van, barátom. Hé! köszöntötte Krisz a nagyobbik lányát, és ellenállt a kísértésnek, hogy megölelje. Tudta, hogy a lány visszarettenne a gesztustól, különösen Lexa előtt. Jól érezted magad? Aha, azt hiszem, mondta Jean, de arc kifejezése másról árulkodott. Chris csak bólintott és hagyta, hogy a lány saját belátása szerint cselekedjen. Ha mindketten megbocsátotok, szólalt meg a férfi, ki kell mennem a latrinára. Jean a szemét forgatta. – Jézusom, apa! Csak mondd azt, hogy a mosdóba, mint minden más ember a világegyetemben. – Rendben, kimegyek a mosdóba! – válaszolta az utolsó szót komikusan és egyértelműen idegesítően elnyújtva. – Fúj! – vágott vissza Jane, miközben apja kínosan elsétált, mint valami zavart cowboy. Lexa nevetve figyelte, ahogy Kriszsa házuk felé tart. Az apám néha az őrületbe kergetett, jegyezte meg Lexa. Van egy nagyon élénk emlékem arról, hogy össze az egyik tanárommal. Arra már nem is emlékszem, hogy mi vitatkoztak, de arra igen, hogy az összes gyerek és szülő őket bámulta, és természetesen engem is. A következő nap rettenetes volt. Tényleg? kérdezte Jean nagyra nyílt szemekkel felpillantva a nőre. Igen, erősítette meg Lexa. Ő maga is pedagógus volt, és nagyon komolyan vette az oktatást. Talán túlzottan is komolyan. Kemény volt. Az apád nagyon-nagyon más. Szerencsés vagy. Jean elgondolkodva figyelte az apját, ahogy az felsétál a ház lépcsőjén. Hát, ez volt minden, amit Lexa értékelésére válaszként mondott. A távolból Emma kiabált feléjük. A pónia továbbra is körözött a karám körül, és a kislány egy adott pillanatban mindkét kezét levette a kantárról, mint ha egy hullámvasúton ülne azon a régi fényképen, amit Lexa egyszer látott egy múzeumban. Azok már nem léteztek, de szórakoztatónak tűntek. Sok minden elveszett a haladás nevében, gondolta elkomorodva a nő. Jól érzed magad eddig az óestén? kérdezte Lex a hosszú csend után. Úgy értem, tudom, hogy az érkezésed nem volt éppen tervezett, és ahogyan ide kerültél, az sem volt kellemes. Belőlről összerezzen, saját szavai hallatán. Nagyon kedvelte kriszlányait, lányait, de soha nem töltött sok időt gyerekekkel, Soha nem volt biztos abban, milyen hangnemet kell megütnie velük szemben. Hát, igazán nem, kezdte Jean, majd elhallgatott, keresgélve a megfelelő szavakat. Lexa a legrosszabbra készült. De én szeretek itt lenni, folytatta a lány, és Emma is. Azt mondja, örökre itt akar maradni. Hűha, csodálkozott Lexa, és meglepő melegség öntött el a szívét. Igen, mondta a lány, mintha ez őt magát is megdöbbentette volna. Nem igazán akartuk elhagyni a házunkat, tudod, a földön. De apa azt mondta, hogy kezd a helyzet veszélyessé válni, és tudtuk, hogy igaza van. Néhány nagyon félelmetes alak betört a házunkba, pont mielőtt eljöttünk volna. Tényleg? Igen, de minden rendben volt, felelte Jane sietve, mert Alisa gondoskodott róluk. – Ez volt a családod androidja, amiről meséltél, ugye? – kérdezte Lexa, és látta, hogy Jane teste megfeszül, azonnal rájött, hogy tapintatlanul fogalmazott. – Apád mesélte, hogy milyen sokat jelentett Alisa az egész családotoknak. – Tette hozzá gyorsan. – Igen – felelte Jane halkan, megfordult és a kerítés tetejére támasztotta karját, állát a karjára hajtva. – Hiányzik. Lexa hagyta, hogy a pillanat elnyúljon egy kicsit. Újra hangolta gondolatait. De azért szeretsz itt lenni? Kérdezte és saját karját is a kerítésre helyezte, a mellette álló pillanatnyilag komorlányra nézve. Egy sötétárny átfutott jén arcán és felélénkült. Felemelte a fejét és visszafordult Lexa felé. A szállítóhajó annyira monoton volt, és láttunk képeket arról a helyről, ahová tartunk, a kolóniáról. És az jól nézett ki, azt hiszem, de az óesté sokkal jobb. Úgy értem, a mozi és az étterem, és ez a farm és a mi házunk is... A szavai elakadtak, és írtelen zavarba jött. Úgy értem, tudom, hogy ez nem a mi házunk. Én és Emma csak nagyon szeretjük. Amikor apám aludt... Mi átnéztük az egész helyet is, neveket adtunk dolgoknak, és találtunk mindenféle klasz holmit, és sajnálom, nem akartam azt mondani, hogy a miénk. Lexa kedvesen elmosolyodott, és a lányvállára tette a kezét. Meglepve tapasztalta, hogy Jean enyhén remeg. Jean, semmi baj. Az a a tiéd, ha akarod. Tényleg? Abszolút, erősítette meg Lexa, és egy kóborhajszálat a füle mögé igazított. Ez egyelőre maradjon a kettőnk titka, oké? Okay? Jane bólintott. Még beszélnem kell az apáddal, de én tényleg kedvellek téged, mindannyiótokat, és remélem, hogy maradtok. Én is ebben reménykedem, mondta Jane izgatottan. Mindketten odafordultak, amikor egy éles sikolyt hallottak. Emma futott feléjük, karjaival hadonászva, hatalmas mosolyjal az arcán. – Szeretek veled beszélgetni – mondta Lexa, és meglepődve tapasztalta, hogy ezt nagyrészt valóban komolyan is gondolja. – Én is szeretek veled társalogni – felelte Jane, félénkem felpillantva rá. Aztán az egész személyisége átalakult, ahogy elfordította a tekintetét. – Istenem, Emma! Maradj csöndben, miért kell így üvöltöznöd? Lexa elmosolyodott, hogy a két lány hangosan civakodni kezdett egymással, és Krisz kiugrott a házból, bosszus és zavart arckifejezéssel, szemtanúja lévén az előtte kitörő csetepaténak. A gyerekekkel való bánásmód volt az a terület, amelyen Lexának még fejlődnie kellett, de bizonyára egyre könnyebb lesz majd neki. Lexa és Krisz a lányok mögött sétáltak, figyelve őket, ahogy hatalmas, kanyargós vonalakban haladtak előttük az úton, miközben hangosan nevettek valamin. A hamis nap a horizont felé közeledett, és a távolból hallották, ahogy a bányászok visszatérnek egy újabb nap után, amelyet az elvi 1213 zord körülményei között töltöttek. Biztos, hogy nem gond, ha ennyit hiányzol a munkából kérdezte Chris, végre megtörve a csendet, mely mindkettőjükre rátelepedett. Krisz látta, hogy Lexa mondani akar neki valamit, apró pillantásokat vetett rá, majd gyorsan elfordult, amikor tekintetük találkozott. A nő általában nem volt félénk, és ez krisznek imponált, de most egészen másképp viselkedett, mint rövid barátságuk bármely pillanatában. Nos, Holnap valószínűleg vissza kellene térnem a főhadiszállásra, ismerte el a lány, és rámosolygott a férfira. De én vagyok az amolyan nem hivatalos vendégfogadó az esténél, és nem igen szoktak hozzánk látogatók érkezni. Jöttek valaha is? érdeklődött Krisz. Nem jöttek, válaszolta a nő és tulajdonképpen azt hiszem, az elmúlt néhány napot tekinthetjük úgy is, mintha munkával összefüggőek lennének. Krisz érezte, hogy összeszorul a gyomra, és azonnal tudta, mi következik, de nem akarta félbeszakítani a nőt, és nem akart előfeltevéseknek hangot adni. De mégis tudta. Hogyhogy, ez volt minden, amit Lexának mondott. A nő megállt, és szembefordult vele. A férfi is így tett. A lányok tovább szaladtak, és örömükben kiáltoztak. Úgy érzem, pontosan tudod, mire gondolok, Krisz, válaszolta csendesen a nő, miközben a férfi arcát tanulmányozta. De ez rendben van, és értékelem, hogy hagyod, hogy a magam módján mondjam el. A férfi bólintott és várt. Lexa kifújta a levegőt. Talán ideges? futott át a férfi agyán a gondolat. Még mindig várjuk a választ a USM-től, hogy el tudunk-e vinni erről a bolygóról, de gondolkodtam, és beszéltem a vezetőség többi tagjával is, és szeretnénk állást ajánlani neked. Milyen munkát? Ezt meg lehet beszélni. Követheted néhány emberünket, kiválaszthatod a neked megfelelő munkát. Talán dolgozhatnál a moziban. A férfi hangosan felkacagott, és a lány is nevetni kezdett vele. <gül> – Csak tréfáltam, csak tréfáltam! De olyasmire gondoltam, mint… – Sheriff? kérdezte hitetlen kedve Krisz. Erre nem számított. – Ez nem a megfelelő megnevezés – tette hozzá gyorsan Lexa. – De valahogy mégis az. Nem akarom azt mondani, hogy rendőr, mert az túl erős kifejezés lenne. De mindannyian észrevettük, hogy milyen jól bánsz a fizikai adottságaiddal. Nyilvánvalóan nincs teljes hozzáférésem a USM aktáit hoz, de amit abból kiolvashattam, sokkal képzettebb vagy a törvény is a rend dolgaiban, mint bárki más ezen az egész bolygón. És ő szintén? Szünetet tartott, láthatóan küzdve a megfelelő szavakkal. – Micsoda? – kérdezte krisz. Annak ellenére, hogy pillanatokkal korábban még biztos volt abban, hogy tudja, mit fog mondani a nő, most egyáltalán nem sejtette, mi következik. Néhetetlenül emberi vagy, fűzte hozzá Lexa. Egyáltalán nem USMS, ahogyan a lányaiddal, a városlakókkal, vagy azzal a tehinnel viselkedsz. Mindketten újra felnevettek, de a nő hamar elkomolyodott. És velem. Chris bólintott, majd oldalra tekintett, mert képtelen volt tartani a nő intenzív szemkontaktusát. A lányai tovább futkároztak és nevetgéltek. Ez volt a legcsodálatosabb hang a világon. Bármelyik világon. Újra elindult, és Lexa is. – Gondolkodhatok rajta? – kérdezte a férfi. – Természetesen – felelte a lány sietve. – Annyi időd van, amennyit csak akarsz, de itt van egy otthon a számodra és a lányait számára, ha szeretnétek. – Köszönöm, Lexa mondta Chris, és nagyon is komolyan gondolta a szavait. Ez egy csodálatos ajánlat. Nagyon csábító. De alaposan át kell gondolnom, meg kell beszélnem Jinnel és Emmával. És ígérem, nem tart sokáig. Csupán egy-két napra van szükségem, oké? Okay? Jól hangzik? Temple Sheriff, mondta mosolyogva a nő, majd előre szaladt, és csatlakozott a lányok szertelem futkározásához. Chris a fejét rázta a látványtól, boldog ámulatta a kuncogott, majd előre sietett, és ő is csatlakozott a többiekhez, teljesen és önfeledten átadva magát a pillanatnak.